Lëvdhata dhe falendërimët Janë vëtëm për zotin tonë Allahun subhanahu wa te ara Allahun e falendërojmë për e ti falja dhe udhëzim Kërkojmë Salavata dhe selamat për shëndetit më të plota E pengamberin e fundit Muhammed Mustafa Alehi salatu e selam Bi shokët e ti besnik bi, bi familjen e ti të ndërshme Dhe shdo besim të arit Ciljen je kër rrugën e ti me të mira Diri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar gjëmatli Të ndëruar të dhe të ndojmë disa qastë dhe parahut bësë qymas, që masë që shpjetojmë dishka nga livri Zotit. Një cikëll të cine kemi ndjek në shpjegimin e, e sureve dhe jo ka qenë zxedhja e sureve të shkur të ra. Në këto sure kemi hasë në shumë prej mësimeve, ajeteve, se dhe të në kanë shëtit në për shumë prej tematikave të ndryshme dhe qëllimi kryesor ka qenë njohja e Zotit në përmjet kryimit të ti. Andaj fjallë Allahut të barekja vëtjala është Prej më mundësive më të fuqishme Për të njofë qenjën e Zotit Gjeli Gjelaluhu Dhe më than Neve për shembol Kër lezojmë një li për të një autori Në bazë të asoj që ka i lezojmë Edhe kemi një loj harte Dhe kandari Me ditë se qëfar fuqie intelektuale Ka autori Në këtë ras Kurani Allahut është fjallë Allahut Dhe fjallë Allahut ka spriritur që njerëzit i njofton me autorin kush e ka thonë këtë fjalë, ndërsa nuk ka qëllim më të madh në këtë ekzistencë sesa njohja e qenjes së Zotit të Bardhë Keueteala, domon të njihemi me Atë i cili na ka krijuar neve. Domon sa është e madha, dhe sa është e nevojshme, dhe sa është edhe e mahnitshme që njeriu të njihet me Atë që ka krijuar. Sa do donte njeriu një herë të takohet me Atë i cili e ka nxjerr Njëri ju në egzistens Pse e ka nëzir Cilat tishin qëllimët e ti Që nga kryoj neve Andaj Zotë i onë të bare kjojtala Për të shujt këtë kurejshje Në këtë bot e zbiti Kur'anin Andaj njërzit më të lumë tër Janë atat të cilat E lezojnë Kur'anin E meditojnë Kur'anin E studiojnë Kur'anin Për sfar arshuje Sepse ata janë në lidhje të pashkoputur me Kryusin e njërzve Njërzit bredhin dhe gjaqojn dhe kërkojn lumturi në shumë rregjërave por nuk i gjejnë ato. Andaj i jenës praptë dëshpëruar, të, të paplotcuar, të të të boshatisur në shpirtrat e tyre për çfarë arsye? Sepse kërkojn ujë ku s'ka. Kërkojn jetë ku s'ka. E jeta dhe uji dhe shpirti është në në fjalën e Zotit Tevare Keu Teala, praktikisht në Kur'anin e Allahut Subhanehu ve Teala. Sura 19 O sjura shumë interesante. O sjurat në ndër, ndër surat të para që ka zbrit. Do të thonë sikur që e përmendëm te e Fialllahu te baraka ve taala idha jaana sullahu wal fath. Se ajo sura është e fundit, kjo surrë është ndër parat. Do të thonë kanë diskutuar dietar të katërt apo e pestë apo e gjashta që i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo surrë sikur që në surrë të tjera pa do njëherë luvdat Për disa prej Arabe Si kur që tham li ilafi kurajsh Këtu kemi një loj Kërsnimi Dhe Prejrje me zjarë Të njerijut me emër dhe mbi emër O është surja El meset Surë el meset E cila filon me Tëbët jeda e bi lahëbin Djali Abdul Muttalibit E cili emri ti nuk është e bu lahëb Dhe mënë emri të sinja ka lan baba Por e bu lehebë është një titull të sinja ka lan Arabët në përmjet asajtë se se si janë rri uh, dhe uh, Në të mjeditë se se si janë mësuar tithra si njërësi Por aset kallojmë në sure Sureja o shumë e madhe Në të ka shumë prej mosimeve Dhe shpeshar ndodhë që neve kur shpjegojmë diska Plot për njëzve u doko gjatë Apo se nuk i kuptonin disa prej gjërave kështu më radh, por ne këtu duhet ta tërhiqim një vijë. Të gjitha ato të së tyre i themi për surrat e Zotit në gjuhën tonë. Ajo është veç një grimcë vogël Kur e Kur'anit Allahu te barekehu te era. Po pra, mos hamendson dikush se ka dëgjuar një tefsir 40 minuta apo një orë rreth një sure dhe saj po edhin surrën. Jo. Kemi jemi urdhuatmi mi, mi, mi mbled disa prej porosive për disa thellimeve të vogla të lehta për të ja komunikue besimtarit e, atë shka e sinan zoti në Zotë, të bare kevetera në formën më të lejë. Por se, Kurani o shumë ma i madhë, surët janë shumë më të mdoja, në to ka prej domë thanjeve dhe, dhe përmbajtjeve të cilat studiusit më të më dhej ndunja mire me to. Adhe mund të paramendojsh se kjoj ka zbit pengambarve, njëzve më të mirë të njërzimit, e pas taj me to janë morë njërzit më të menjër që i ka pa po njërzimi. Në to, në to, Kanë studiue njërë të cilët Do më dhonë Janë a i ka e menquris Ska më të meqëm se imamat e muslimanve A dhe të e gjenë një njëri për tëri Ka shujt 500 libra 1.000 libra Apo kanë qenë të pajtuar në mesin e njërzve Se këta njërz janë më të, të meqër Andaj, kjo si një vi Paralele të të rheqim Se tefsiri Të si ne e bojmë Me gjithë se plot për njëzve doko Ndo shta se e kapat të tërën Por jo Nuk është kapë e tëra, ma dhe nuk është kapë pas një grimët e vogën e fjallëve të Allahu të bareke vëtjara Kjo surë është surja 111 Nga ka ngele dhe tri sure pas kësaj dhe me këto e përfundojna këtë gjuzë Me lejnë e zotit të bareke vëtjara Kjo surë, thami ka zbit në meke me pajtimin e kitu lemahove Në meke, sikur që ka zbit me pajtimin e ketë ulemave, surja ma hershme, idha gjë e nësruullahi o al-fethu, me pajtimin e ketë ulemave ka zbit me dine. Dhe kjo ka që mërë në mrekullive të Kur'anit, se një surë zbrat në filët e para të zbritjes, dhe pas taj e rëndit Allahu me një rënditje që t'i sti, njërëzën nuk u akamor me indja se këtu rënditit kjo. Ta një këshiko, surja 110, me surja 111 janë Njëra pas tjetërës Njëra ka zbrit në fillim Njëra ka zbrit në barim Cile është mrekulli janë këtë rënditje Do më fa Surja 111 bëdjet Tëbët, jeda, ebi, lehebin vë tëbë Deni në fundë surës Ka zbrit surët në surët e para Surët e para shë e ka zbrit Muhammedit Sallallahu aleyhi vësallem Para kësaj surë E kemi surën i dhe gjë e nësërullahi vë fethë Dhe se në shpikua në gjumane fundit Surja i dhe gje Ka zbrit në fund tjetës Muhammedin Sallallahu aleyhi sallim Pas kësa i ka ardhë Të betjede ebi leheb Cile është lidhja Në surën Qëka e kemi sot Ebu lehebi Ka tham Lemani mu Muhammedin Një pintem Unë e drejtoj E drejtoj ka pas përshëllim Unë e nali Unë e heki piksaj Ku ka hiki Dhe kërkapa që është fështir E ka malku Muhammedin Sallallahu aleyhi sallam Dhe si rezultat Ka zbit malkim i pizotit Por që gëndohë I ki paralel disurën nga tangat Dëshira e ma dhe bullehevit Mushkatruve feja Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Para kësajna e ki I dha gjë e nësruullahi ve lfeth Vërra ejten nase jetë khulune Fidinillahi e fuha gjë Allah u gjë thotë kur të hyn shumë për njerëzve të fej dhe feja zotit tjetër para. Domthon, ajo që oshtrin 23 vjet te Zoti okon jo e kryme. Andaj njerëzit fshngutën, shpejtojnë, nxitojnë. Mendojnë se s'do ndodhe fjalë e Allahut, nuk do të realizohet fjala e Zotit. Jo. Sigur që sot gjejnë për shembull njerzi si në xhun arabë, si në xhun shqipe, si në xhun angleze, turke, e kështu me radhë njerëz i flasin e edhe dëshirojnë për shembull me fol me këtë gjuhë. Thonë na sot janë në shekullin 21, gjërat kanë ndryshuar, botë ajo është botë moderne. Gjërat përpapo përparohen, po zhvillohemi. Ekstremral, s'kemi na nevojë për të vjetrat. A është e reale? Jo. Kë janë fjalë të bukurume me një realitet të prish. Si ka mundsi? Po s'ka mundsi nga se megjithse gjërat po moderohen nevojat janë të njëjta gat po zhvillohen por nevojat e njeruit janë gjithra. Nevoja për bukë është e vjetër, so e re. Nevoja për ujë është e vjetër, nuk ka e re. Nevoja për gjumë nuk nuk ka e re, është e vjetër. Nevoja për murmëtu është e vjetër. Nevojat e njeruit janë gjithra. Gjërat që i konsumojnë janë treja, por nevoja është e vjetër. Dielli për të cilin ka nevojë është i vjetër. Apo kështu që Kur themi neve botan është bo, moderne, kjo nuk ka kur fark, fakti në këta që neve mos merim e të vjetërën Kjo është si kur mi thonë njëriut, sot jenë shekët në njështë se një, stenji, a lakina me hangë bukë që i kan kanë hangë para 2.000 vjetëve Po, se barkë o është traj barkë Nevojë është ajo nevojë A në të njëherë njërëzit flasim, buzdin që ka flasim Ne na son botë moderne natë u zhvillua, as mira më mor me Kur'anin i cili është i vjetër, dhe nuk mund na më mor me fjalët e profetëve alayhi musalatu sallam të cilat janë të shekullit të 7 e më ardhët kështu më radh. Mirë, çka pi bie? A tharën se i lona të vjetat, i lona kë? E jo mi lona të vjetat vetë që kanë bënë pejgambert, e ku t'vjena puna të buka, na nuk e këshillmi ai i vjetër. Zarzavatet janë çad zarzavate. Aisha ka qenë në shekullin e 7 apo shekullin e parë të Hijrit. E hadhet i sot Qaj jo sofër Qaj jo buk Qaj uj A në njeri ju dënja nuk e tine në shka flet Kintë se po thot diqka E nuk thot asë gjo Por njerëzit janë mësuhu sot më, Andaj për qemull Njerëzit Nga mahnit E tëre janë Shumë qëdiqme Nëse njani pi njerëzve E ma një diamant dor Kërkush nuk qëdiqet Por mi pati Një qinvejta Tu ka luhudhës të e majtë një guri, këtë e këtë një guri Këtë kanë mundalë më shyrë, që e në të bë këta Sepse njëzbë u mahnit e madhja, edhe nëse o bësh U mahnit e shumë ta, ku ka shumë njerëzi, ju do këtë mirë Ku ka kalaballok, ju do këtë mirë E ku ka diçka vetë, ju do këtë mirë, qofta jo e vlefshme Andaj, bota moderne, as një sen nuk e ka ndryshun nga nevojat e vjetrat njëriut Këta du të kuptojnë mirë Sepse kur neve thëmjë i bota moderne As një sen nuk dryshojmë nga nevojat e vjetrat e njeriut Kur gjazë këna ndryshu? Ajo buk, ajo uj, ato nevojat njetat, njetat pa ndryshushme Në as një prej, prej pikave Andaj, kjo sure neve nga tregon Se zotë i onë të bare kje vëtjala Do t'i realizon fjalët e ti Por do t'ket njerëzin nga ngutja do t'i kap malkimi Si ku që ka kapë, këtë njëri Kjo është të e të se në duhet ta kemi parasish parasurës Kjo sure, thami ka zbit, emër për mbi emër Agjës Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Dhe kërë jemi këtu të agja Arapt, agjës, në njërë li thëjnë edhe baba Në njërë, agjës, e përdonet me termim bab Andaj ka nërë trasmetimin nga ebu lehebi Se kër i kanë thonë, që ka përthot po kë një pi jëtë Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Se ka pruni fejt të rej Eksë të më radhë Ka thonë, lemni me djelin tem Unë e mina me djelin tem E ka pas për qëllim me një pin tem Por Arabët e përdorin djali jem Për një pin Nga se e kanë afer Djali i vlaut Djali i vlaut Lema djelin tem Sikur që e kemi përmen se uh, Abdulmut Talibi, kër e ka rrujt Kur e ka kujt os kujdes për Muhamedit alayhis sallatu selam i ka von djalin. Dhe kur ja ka lan në amanet e Butalibit djalit vet, ai, miqës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka donurë djalin. E ka boshur për çollim nipin tan. Sa i se ka boshur djal, baba i ka dek harë. Andaj Arabut ojus mijus i thonin edhe bab ndisapër komentë. Le mund t'avarë më ndoni tani sa afër e ka Muhamedi alayhis sallatu selam Ebu Lehebi. Epara oj. Arabët dikaton ojës Bob. Teatra Ebu Lehebi u kon koishi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bash nga ta gat kanë. Po Pi dashnijës. Asaj Arabët ikan bospiat normal Muhamedeshta, mirë po kur ka qenë i kabile i janë afrujëra me teatra janë afru shpite të tëre, njëra më tjetër. Ebu Lehebi atë shumë e ka dash Muhammedin sallallalli sallim, sa që ka nejtë nga tina, para se mu bëhaj pengamber. Por se Zotë i unë të bare kjeva të jala, ja ka nëzirë në pah realitetin e shpirtit ti kur ka arë Muhammedin samë si pengamber. A dhe mund të avarëm në njëri cilje e rrit dikan, kujdeset për ta, e do dhe e blenë shpijen nga, nga tati dhe më funë e refuzon dhe malkon dhe ja, ja nëz Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj kë është Ebu Lehemi. Pra, xha i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Emri i ti tij i plot është Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Domthon, Abdul Uzza, Uzza ka qenë i puth idhull, që e kanë adhuruar. Dhe ktia kanë lanë babait ibn Abdul Uzza në kuptimin e adhurimit të atij idhulle. Por Zoti nuk e ka parë me këtë emër. Ngase rob i idhullit O stër çë Kur'ani ka merrë me nukta, atë nuk e ja ka përmendën emrin e vërtet, por ja ka përmendin Nufk. Nufk do të ka pasë Ebu Lahab. Po, domon emri i tij do të ish Abdul Muttalib, eh, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib i njohur me emrin Ebu Lahab. Pse Ebu Lahab? Lahab i thon flakës. Flakës zjarmit i thon Lahab. Andaj Allahu e ka përmendur se do ta fusim në një zjar. Të flakruar me flak E pëse flak Sepse ka qenë shumë i bukur Shumë heshëm. i heshëm Mindjej për nga mërë Ka qenë shumë i bukur Dhe ka flakru bukuri Nuk, Ka qenë i pashëm Ka qenë i e, njëri cili Ka ndash njërzit me me, me me nejt me ta shkaku i bukurisë tina Adhej, A dhe i arabët i ka ndon e bu leheb Se i ndryshon ftyra E se arabët që peshar i thonjë në dikuj në Baba filanit kër e ban një punë Kërë që më ne kemi përmenë, kërë kemi folë për Ebu Bekër e Sidikun Ebu Bekri, a ka dë një gjallë Bekër? Jo Pse, pse e ka në lënë aratë, Ebu Bekër? Se ajë o ka një herëshë mi Sabaj Bekër i thëjnë Sabajot Allahu jë thëtë bukraten dhe asile A dhëronë Allahun Sabaj dhe aksham Ebu Bekër e Sidiku ka dolë në punë me Sabaj Se herë që në Sabaj herë? Edhe Arab i kanë dhonë Ebu Bekër, këtë njëri sabaj, or, i, i kanë lanë shpesh erë emrave, emrat i kanë lanë të njërzit në bazë të punës që ka e ja kanë bëhe. Do më dhonë, Ebu Lehebi e ka morë emlë Ebu Leheb se o koni heshëm, o koni pashëm. Se ka qenë nga familje Muhammedet sallallahu, Aleju Sallam po Allah e ka këput. E sa i skadash me qenë me Muhammedet sallallahu Aleju Sallam. Kur ka zbit kësure? Një mëngjes për mëngjesave, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Shkon qave Dhe Hip në kodrën safa Kodrën safa është kodrën një orë Ku batë saj Safa edhe mërëva I shhip një atje në televizion dhe internet Ajo kodrë Ka qenë kodrën Ma tubu se e njërzve Qa ty el mle dhe rapt Nga qabës Qa ty kanë bo Pazarë, që atë janë mbledhë, kanë bo mu abet, e kështë më radhë. Pro, kur ka hip dikush aty, edhe ka thirë, njërës e kanë di që di shka e ma dhe atë ndodhë. Një mëngjes për e mëngjeseve, hip mu ha mesem në kodrën Safa, dhe i thirë këtë a rapët, duke fillun nga kure ishtë. Benu Hashim, Benu Adi, e kështë më radhë për e fiseve, i thir kët kabile arabe a din blej ato dhe ato që von me Saba ça punon por na thir Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ata nuk kanë nuk e kanë kan pranuar ata si pejgamber dhe i ka thirr kokat e tyre pletë të tyre dhe u ka thon kështu لو اخبرتكم ne son ju jap juve një kabar se pas se ai kodre është një ushtri e cila ka ardhur na sulmu neve e kun të musaddiqi ju ka thonë kështë do ambesoni mu ju une po ju ka të zhoj se një ushtri pas kësaj kodre donë me armena sulmu ambesoni ju që i thanë në rapt shikoni shikoni andaj Allahu gjelë gjelalu hu tha thëma ju këtë dhibu une ata së pëtë thojnë ti tijë, e tirë në cak pa ata me ajetet e zotit kam problem që i thanë ata thanë pse kur në kërë në hitë Normal që të besojna Normal që të besojna se një njëri që së rrejnë kur Me të thona, po të qyre, po të kazoj një lajmë A mbeson, ti kure kivë një shok, një mik, një dos Kur së të ka rrejnë Edhe vjen të thotë qyre, kam një lajmë shumë më në nënësi Para se me të kazoj, a mbeson, që i thu Po të besoj Normal që të besoj se të kam besu së her Para me ndo, Muhammed e Srami cili u konë vull e bisni kris Ska pas njëri maj njofshem q Nëftyrën e ti është pa besnikria I kanë thonë normal që i të besojna A tërë ka thonë ngoni kështë Po ju lajmëroj se Allahu nga shtatë katë qijet më ka bo pengamber Par me jautërheq juve vërrejtjen nga një zjarë i kalur për pa besimtarët Kërkush të ka fol Se po fol një njëri cili nuk gënjenaj Kërkush të ka fol E ka morë guzimin me folë mi gjavet Edhe i ka thon A për që ta në kim ledha Shikot të ne Piktu ka njës në gjari e malkimit Tha për këta në kim ledhë të neve Për me në kazu që ti je pe nga mërë E pas ka një zjarë Te ben lek Te ben lek I ka thon u malkofsh U shkatrofsh I ka thon një pit vet A për që ta në kim ledha Ti në kim ledhë me saba neve me në kazu që ti je pe nga mërë Pra me në kuptimin Largoj jo për e këtu Zdojna, zdojna me, na, me na Me na Udhzu dhe me na fol me kësi fjall Arabët than Lene vla me mi gjene vetë me të mirët ma, Na mës të majna njerë anë Ta këshirë me mi gjene vetë që ka po panë Asaj nuk e ka posë babë Dhe për e mësangë shkon A lëndohet Lëndohet qëmë Pra e këtë qëmë Asaj a munë shme para me ndu Thirja ma e madhe që i ka zbit një njerit E ka... E ka ba allohu pengamër vult njërzimit Që sot këtë dunjoja e miraton Në kuptimin e madhështi Sa ajo njëri madhë E një miljard njërzë sot e, e pranojnë Për profeta le i salatu selam Dhe të një historie e ka njohë për profet Muhammed isa sëllim Mijja i vet i pari thata, Për që të në kim ledha Dhe normal që i lëndohet shumë Dhe për shkak lëndimit madhë Dhe për shkak arroganës Dhe a, veprë shumë kliq Shka e kalzoj mijja vet Zbitën, zbiti kësure Dhe a ka qenë merit E ti mi zbit kësure Po O shprit për ti me, me një muë O shprit për ti me, me përkra E nuk është prit për e bule hebit Mi qësë Muhamedi Sazellem Mi thanë, unë um alë kofsh A përsta në githirë me sabaha A munë, dhe vonë Një njëri cili si Muhamedi Sazellem Ti me thirë një mikë të sabaha Me thirë një mikë të sabaha Dhe e do shumë di ata Dhe të ka zonë një lajnë Aja pritë që shtu? Ka njërëzës e që shtu e pritësin Nëse është, nëse ja pritë ka titi nervin E Arabëve mi upastonë, ndronë e fejen O konë nervi madhë Nervi madhë Që kërësar për lërpi njërëzëve Kërëti përshimi ja kalzo një mesele Me fakte, me Kur'an dhe Hadith A da të në e këshiri temën Pavarësisha ka fakte ajo Andaj, Arabët kishë një loj Me një basije, një loj krenarije Zëngojnë Allahu ista Omalkovsh. Lesbiti ky sure. Qallahu te barekehu te ala bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lababin wa taba ma aghnama anhu maluhu wa ma kasab sayaslana naratan lahab wa imraatuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Ky sure na kede dim. Em soina. Fmitem soina. Ky sure gazbrit sekundor porgixe. E fjallës e e bulehebit Malkuar qofë shumë Muhammed Alehi salatu e selam E ka malku njerin më të madhë Qëka e ka pa njërzimi Qëka e ka, po që ka kryu zotë i onë të bare Kërjesën më fisnike Më bujare, më shpirë të pastër E ka malku e E qëka ndodhe Kështu është kër malkon pamenu e Kështu është kër fol pamenu e Të malkon Allah Osa tjetjeta Për gjithmon e ka malku e Dhe kërkush ma nuk përkacot e bu lehebi. Kërkush më nuk përkacot, të ebu lehebi, dhe nuk njef historie se i kam bejt ati në anam, apo fis, apo, apo djem. Këtë Allahu të bare kjo e tëla, të bët jetë ebi lehebin, o të bët. Të malkuara qofshin duar të ebu lehebit, dhe ato janë të malkuara vetëm se. Si këndër përgjigje, këndër kësaj fjale, të bët, që ka të bët, me këputë. E mërë litarën dhe e këput, i thu tebë, tebëtu hu, e këputa. E mërë një diqka dhe e then, i thu tebëtu hu, ek, e, e fejva. Zdësen shka dahët në gjimës, shka të soptohet, shka shkatrohet, i thonjë tebë. Këtu i thonjë tebë. E lojë e thonjë, duar të e bule hebit, të soptuar a qofshit. E ato vetëm se janë të soptu mohë. E që kja jeti fjale e funit, vetëm se janë shkatru ma, e kanë tutë shumë e bulehevi. E kanë tutë shumë e bulehevi. Dhe kanë orë transmitime se kanë bo Muhabet në mëzvetja ata burë e gruje, nga se kjo është surja e cile e ka malku edhe burë në dhe gruje. Dhe mëllonja ka malku migën Muhabetit së vësëllem dhe nusën e migës. Nga se ata e kanë luftu Muhabetit së vësëllem. E sot për njerëzë për shemullë, Nuk mund të paramendojnë se migja i Muhammedis e sellim Apo, apo të njerën, mi qëllu dikujt migja armik i përbetuar i tina Shikon këtë Kur'an Se si Allah i ka nda këtë lidhjet Lidhja e vetëm është lidhja me Allahun Lidhja e vetëm e dhe e fordhe cila nuk shkopudet është lidhja fetare Dësa lidhjet tjera, shiko këtë lidhje Shiko këtë lidhje Migje ka pas E vlade ka thyrë E bule ebi ka thonë djali jem Muhammedis e sellim Djali e më, i ka një muë Shpijin e ka, ka blenë nga të Mohamedi Sesele Pitashuriz në taj ti Por kur ka ardhe vërthejt e ka thonë, zduhe E ka malkuhe Ka ardhe komente në histori Se grya vetë i ka thonë Apo të malkon kë Apo të shanë kë Apo të kërston kë me zjarë Që i ka thonë e Bulehevi Ka thonë lejo i grye Se nuk këpuna lejtë Ka thonë ki nuk rrejnë Kënë nuk rëjnë Ata e kanë ditë se Muhambeza nuk rëjnë Ani pësë kjo konë nërmikë Kënë nuk rëjnë Mërë e këtë punë me tut pak Mëse mërë së të sletë Ajo ka të është me thonë Kënë mëni më, me të shatia Kënë shi e të e bule hebi Ajo konë kërjetari i harabve O konë pri fisit matë të harabve Me ka thonë Qysh mënët një pijot me të shah Parakit njërzve Dhe harabët Për ta kuptu, i hagan por op kit djersa pse se arabet kanë menduar se muhammedsan po ka dhon vjersha apo arabt ni harse kanë besuesi aq kuran çka ndon kanë, kanë thon muhammedsan po ka dhon vjersha poezi po e, e arabot pi vjershave kanë zgjedh apo më të mirën e kanë shpërndar ato kanë pasni pazar domon ni ni vën ku jam mbledh kanë galtzu vjersha poezi kanë dhur fjal sigur që sot bën njerëz apo shujin dhe Dhe këndojt Ata kanë këndu poezia Matë mirë në poezia kanë kallëgjë këtë Arabëve Tani e kanë po që kanë hi hasmi Mohamed e selam o rokë me midgjën e vetë Kë i ka thonë në malkuf që përsh, këja ka këthi me vjërsh Si patatinve Dhe këtë suraj kanë shpërnda të Arabët Mohamed samë po thotë tëbë betjede e bile e bino e, e tëbë Për malkon Edhe ata kanë olë hajtë takshirë mishë apë ndohë thash Ata i midgjëve të ka thon Se Muhamedi sesa nuk rrain. Ani pi am nuk rrain. Tokan ona në, në histori. Te Allahu te baraque ve taala. Tabbat yeda Abi Lahabin wa tab. Tmallkuara të qofshin duart e Ebu Lahabit. Wa ata yan vetem se tmallkuara. Mësimi i dytë, çka ka momenti i të ardhur të këta, kan thon në këtë sure ka një argument të peingambërismoe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo sure argumenton se Muhamedi s'a mo peingambër. Si, kanë thënë djetar Kure ka malkua kjo sure e bulehebin E bulehebi o konë gjallë E bulehebi o konë gjallë Qështë i bje kjo? Muhammed A.S. i ka thonë në përmetës kajsure Ti omi gjajam kurëz besalë Ti ki me dekë kjafir Dhe kjo nukohet lejt Kanë thënë djetar A konë e lejt për e bulehebin Më rëzue për ingamben A.S. Dhe se Kuran nukohat Më një fjalë A po thu që unë e zbona kur musliman? E që ta është përbona. A po, sikur kur i thu ti dikujna, ti kur së në thu që këtë fjallë? Ti kur së në thu që këtë fjallë? Për me e qitë në rëjnë që ta, sh, a, a, a du të me luftu? Ja, jo, ve që i thu që pe thamë? A më së në ka thamë? Dërsa e bule ebi o konë njeri më i zellë shë më me dashni me rëzue fejnë e muhame dhe sëramë. A du ka thonë në ratë për Ado ka ortas me dime se i ka thon Hamza, lekë të punë. Mos u merr me këtë punë. Ka thon Agja jam. Këtë punë nuk kam mundsi me lani, sepse Allahu më ka shpall. Allahu më ka shpall. Atar ka thon, unë ti kurç fola më. A kanë bërë si format kur njerëzit sot injorojnë kështu. Ado ka thon unë ti kurç fola. Por cila ka thën ajo, mrekullia kësaj sureje, se i ka thon Hamza, ti zbeson, ti ke si më injzar. Sikur ata të kishin dashmërzukun let, çogon let. Me dalë e bulehivin me thonë Lajda i Lalla Muhammed Resullullah Edhe me bërë këtë punë me... Kë Herë thotë unës besoj Që unë po besoj Por jo Asni dit Pi ditve Asni qas pi qas të ve Ska mendu lehebi, me ndu e bulehivin me thonë këtë qalë Apo Ma dhe ka orët rasmentimit se Arab Je kanë propozu këta Ka thona do më rëzhu Po Thuje këndër të në qka po thotaj Ka orët rasmentimit se Arab Je kanë propozu Shumë letë e paske Apo thot ki se ti së në thu që këtë fjallë? Një fjallë, laj, laj, laj, laj, laj, thujetit. Por që shme thonë kur Allahu për shtatë ka qivë ka thonë, që ki se thotë? Pi, ta është ka të zhojë, tu mor frimë ki se këtë janë zjarë. Andë i vetë minjeri, me emër dhe mbë emër, që është përgëzu me zjarë, është Aja i Muhamedi s.a.s. Dhe kjo nukaj gare. Aja i Muhamedi s.a.s. i vetë minjeri në Kur'an me, emër, me Ebu Gjeli është në hadith, në histori, apo ka ardhë në Kur'an me, me termin me ndjemadhi, Mil, po, me ndjemadhi është cilësi, a me emën, me mbi emën, filani, veç agja i Muhammed e sam e bu lejbe është i përmenë në Kur'an, se që ki hindzjarë, tëp, betjede, ebi, lehebin, vë tëp. A dojmë simi madhë, që e kanë zhërë djetar nga kjo, është se kjo e ka rënue të menduarit se ki Kur'an nuk është pizotit, Se ka pas lejtë veç me thonë A po thuz besoj? Qepo besoj Us mu në shme besoj Se kur anje ka prej Kjo është tajtë sënë e ka përmejnë djetarë Në këtë ajetë Pasaj dhëtë Allahu te bare kjo e te ala Ma aghne anhu Ma aluhu Ma këseb Dhëtë Allahu gjelë gjelalu Ma li ti Dhe punët e ti Si banën dobi A ju ka thonë arabve Unë jam Unë jam që Kam ma, ma shumë pare Se Muhammedi a.s. S. Unë kam dëm, kiskoj dëm. Unë kam dëm, kiskoj dëm. Që stu njerëzit mendojnë se kanë menduar gjithmonë me, me mentalitetet e ulta. Unë kam parë ti ski parë. Un kam punu ti ski punu. Un kam arrit ti ski arrit, por këtë të Zotit janë kot, nuk shkojnë këtë të Zotit. Nuk mund të sti me, me mu kanë më ma imaz se dikush se ti kimash un parë. Asnjëherë. Vlerat janë të ndara për letrave. Vlerat parimet Peshë e gjërave është e ndarë për letrave që ka i kitin gjep Apo që i kim në, në, në bank E bulehebi kishë pare Allah u gjitha maghë në anë humalu Si bani dobi hitë parja Pse? Se Allah u e bani banor djarë Dhe hajdi një pse qishë ka dek e bulehebi? E bulehebi ka dek pas luftës bedrit Në vitin e ditë të hijrit No, në vitin e 5 majet të pengamberis Muhammed Ali Salasem Pas i në këthi e, e, Musliman të veni vetë E dhe alap në shpite vetë Pas luftës Kërja kanë kallzue I kanë thonë Nebulevi kanë thonë Qysho lufta A të kanë thonë hopëm Hopëm Ka thonë kallzom një kushka dek Kërja kanë njëf Kushka dek Osmuën Osmu I kanë thonë kalldhek filali Otë betëm në Rabia Shej betëm në Rabia Ebu Gjehli O meje Ato njërzit, kitë kretart Ato të mdojt, ka ndek në E dhe janë mëjtë në luftën e bedrit Kërja ka njëf lisën, ky ka ndek, ky ka ndek Kjo mëjtë, e ka ka pët i kestit Dhe pët kesti i kestit ka ndek Pët i kestit ka ndek A na djetare kanë komentua Kanë dhona loj u zhjelore, ka shkatru pikit dunja Të bet, e ka mad, dhe kan dru, kan pre, pre i ka pët si kleti ma Dhe ka ndrujit Prej pët i kestit Dhe sa ka pagujt pare Ka pagujt pare Njerëzi ushtar, me shkumë luftu me Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Ka mobilizou ushtar, shkoni luftoni me Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Per Allahu jëlona ka, jeka përmbys kët dëshirat. Asi dëshirësh shpëlcue. Çka tha Allahu jëlora, ma agna anhu malu. Si bani do vi malli. Ushtari që i ka paguajt, parë që i ka dhon kundër Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem nuk i bënë dobi. Sigurisht që sjojin dobi kur kujt. Ta dini, ta dina me bindje, se kush do të jetë parë apo financon por më e luftu fen e Zotit, qof me ti uji tië. Ata s'kan nuk e kanë guximin me thon ke na problem me Kur'anin, s'kan kët guxim. Dhe kjo është prej prej pombysës burrive që s'i kanë. Se Abu Lejbi ka thon drejt drejt, "O Muhammed, kamë luftu tië." Jo ne anash me shku. Na s'ka na probleme musliman, po ke na problem me atë me ket. Ti ke i probleme musliman, ti ke probleme kamaten, me kamaton, me zinajin, me rakijen, me korrupsionin, me kta ke i problem. Pastaj vetëm sil, e sill, anash e bota e sill apo jona me kuranin s'kena problem. Ed kur ti e lexosh kuranin thot, jona kët kuran s'dojna, po ti, a, ti kemë ka dhushë ka kurana. A na këna mi ka dhuar Allahu kuranin, çishme çishme kanë. Allahu i jelle wala e ka zbrit kët kuran. Ti ç'ka dash tash ai vet. Jo ç'dojnë ana. Andaj di njerzit thot, "Ti çish shpjegon kuranin në kuptimin e madh? Ti e ke kuptim kuranit. Jo, kurani ka kuptimet e veta." Andaj ata ishin të çartë, "O Muhammed, kena problem me ty." Me thejnë tërë, se dojnë a fëjnë tërë, andaj pagujtë ju shtarë e bule ebi, kundër Muhammedi sallallahu a.s. Qëka tha Allahu Gjellola? Ma aghne, Sibani hajrë. Kur që o Sibani? Muhammedi sallallahu a.s. Wa ma kesebë. A raptë dhe atë qëka e ka fitu, kesebë i thojnë e vladit. Shumë është interesantë, se e vlad e bule ebit janë po muslimanë. E vlat e Ebu Lehebit Jambo musliman E allohu gjeluar e i thot Ebu Lehebit Dhe muslimanve Ebu Lehebit i cili dha pare Me luftu Muhammed e S.A.S. Dhe i angazhoj e vlat të vet kunder Muhammed e S.A.S. Qka ndodhi? E vlat të vet Edhe qika të veta Hinën në fejnë Muhammed e S.A.S. Andaj e vlat të Ebu Lehebit janë sahabe E vlat të Ebu Lehebit janë sahabe E allohu qka i tha Parët e tua, shkun hoq Djemë të tu, shkun ka armikujat Hupe Kështu ndohë Allah i përmbis njërzit ka sjau mërë mendja A mune para me ndu Qëfar mlefi, që mlefi është për e bulehebin e vlat Mishkuka Muhamedi sallallahu Se se s'ka dasht S'ka dasht me ndjek rrugën e Muhamedi sallallahu A na i ka nën djetarët Se ma kesep Komenti parë është takat i ti Komenti dytë është e vlat të ti E vlatë të ti unë bëhë muslimat Kjo shumë interesant Se si e vlatët kam përfundur në fejnë e Muhammedit Sallallahu aleyhi sallim Pasetet Allahu qillu ala Se jasle nëran dhe te leheb Ebu lehebi Do të futët Në rajt e zjarit Me flak Leheb Qka thamë është flak Pse e kojim e bu leheb Se ka flaknupi bukuris shumë i heshtur më kot e allah u dha kët bukurisë që ke poshtë kët donjë të nas vlen apo sikur donjë si ta ndritë shirën pas shirën kur të ecën udhë që unë i jesh mi tu ec këtu kjo bukurë i kallot zjarr boh hatabu jehennem boh druj jehenem anë të allah ushka kës bukuria allah i ka fal bukurit të allah nuk shkot me kës bukurë madje diet ar kan dhan bukuria e yusufit alayhis salam ka fut burg Jusufi për nga merë i Zotët nukon i heshëm për asoj se nukon i heshëm o ka së provu e e për së provu mësë kanë him burg kjo bukuria e bu lehevi që ka i tha dhe u gje je i bukur po kena me të fut një zjarë qështë kanë dhiri i heshëm që me qatë bukurike me qat i në zjarë në një zjarë i cili flakron leheb është ajo, ajo flaka lartë zjarë i qka ri një bërë zjarë i kur merë flakën lart, ato ndryshimet e zjarë i Pra jo kësht flaka e e zjarit Nasa jo ndryqon ati Allahu që le thot Ebu lehebin kena me fut në rajt gjenemit Dhe shikoha Allahu si kanë dalu Muhammed e salam Muhammed e salat e salam I ka pas katra gjallar Di pa besimtar Di pa besimtar Pa besimtar janë Ebu lehebi Dhe Ebu talibi Besimtar janë Hamza edhe Abasi Kë janë dy pa besimtar Kë janë dy pa besimtar Por këta përvesimtar kanë dalu Ebu Lehebi e ka luftu Ebu Talibit se ka besu po i ka një mu Ello dha na i nga drejt Qësë kanë besu dhe se kanë aluru Zotin Tu ti të zjarë Ama ky dalon për këtina Tha Muhammed Alej Salat dhe Seram Ebu Talibit Pizjarit të takon vesh mi vesh një par nale Dhe më ju djekë trumët Kaqë Nërsa e bu lehebit, ja, në rajt, ku janë rajt e zarmit, Allah të qatë të kina me fut. Pse? Cepse ka luftu mu Amedin Ali Salatës. Adho është, njërëzit sot nuk e dinë se shpeshar lujnë me zjarë, lujnë me jetën e tina. Abo, ajo është një hap, afervorit, fol, fjalët e cilat nuk e dinë se ku përvundojnë ato. Nesë nuk është, a nuk i na të ledzu për di që ka farë Allahu, filani në Allah. Filani, inna lillahi ve inna i lehi ragiun Të Allahot jenë dhe të hajkin në mukthi A nuk e të të lezu për ditë se shkoj filani, shkoj Allahoni Dhe Allah me ketë arrogancë në dispozitat e Zotit E ndë nga i diskutojna A bashkë du të mengu Allah Në kështu hiqë pa ja ba fjalën dyja Kjo është feja Zotit A në shikoj e bule ebi cili e talët e qështin e muamizam Qëka ndodhi se jasë lanaran Ka me hinë zjarë Sali i thëjnë rajve Allah o thotë e bule ebin në rajt gjenemi e ta një parashtojnë në një pytje nëse migja i Muhammed e samë migja baba vla a ka mangat ku e qonë mangat se kaq vla i abdullahut vla i abdullahut Allah dhët në paljë zjarën qajna marmenja neve neve qka i thënë anë azotit qka e kena anë azotit Allah u gjitha thëtë surën e fërkanë Qul ma ja ubikum, Rabbi Thuaj, o, o Muhammed, ka dujë kitë njërzve Te zotis kini lidhje Se ki zotin kur gjo Ajo zoti i rob Dhe mësë mu kanë që e lutni Ketë një arhini Nëse se u lë kokën E ziban Allah u të seshde E ziban Allah u të ruku E nuk e ngon Allah Sënë të pështon kërkush Qov të daj Muhammedi s.a.s. Sënë pështon Andaj i thiri Muhammedi s.a.m. një dit pëj dit dhe kanë Familiar të vetë Safijen halën e vetë, Abbasin mijën e vetë, Fatimën qikën e vetë, Alijun gjallin e agjëz vetë. Tha e janë i këtu, oj halë eme, o mijë eme, oj qika eme, a ju kam familje po? Lip një për para vetëmija që ka doni, që të para që ka i kam, si të ju duon, ju një mojë, me trup, ju një mojë. A ma ta dini se ta Allah i kur gjosë ju bëjtë dobië. Jam djali hoqës, vlavi hoqës, shoki hoqës Ja be, une, une e kam pas njohët një agji atërë Une babgjishën e kam agji A ba, a këku i ka vebrat, kurkon Sën pështën të zoti si? Sën pështën e kurkush Jo ti pa jetër i tu kurkuit Të gjithë na jemi potencial me hi në zjarë me një kush vetëm Mune me pështu e Nësë ja ul mi kokën tonë, Allahu gjeli gjelalu Dhe në o zotë, s'kena, veç me ul kokën Qëka dhe Allah u te bare kjo të ara? Sa ja Ka me hi e bu le hebin paltë zjarët Amma mijë e pinga mësëm Mijë e pinga mësëm Sëpse të Allah Kushe ka bo mijën mijë Kushe ka qëjt mijën mijë Allah Qaj Allah që ka qëjt mijën mijë Ta që qënë Armiki Muhammed e samë Edhe e fud në zjarë Lidhët farëfisnore Zotë i ka kriju Zotë i ka kriju Lidhët farëfisnore Dhe a i këput Dhe në këtë rast E ka këput Pasajtë të Allah U të barëk U Dhe me gjith e bu lehebin do të futë të nëzjarë edhe gryavet E cila ka bajt, ha, drun Do të shpjegu nga detalesh në khutbe që ka bëhë kjo gryavet Hamaletul hadab, gryavet Burë e gruje ka një nëzjarë Burë e gruje ka një nëzjarë Pasat e të të lau të bare kjo e tala Fijgjidi ha, heblum mi meset Në gjokë sinë e saj e ka pas një litarë të regulluarë është me dy komente një rekomandator se do të lidhet ngjarr me litar të shtrënguar fort dhe dita është se çaforet e veta i ka dhën luft Muhamedit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i ka shit çafort ka thon luftone me këtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allah do çato çafore që na mi lidh ngjarr mu jek pratet se ka kontribuuar kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nailush be Allahu te bareke ve taala ç Allahu ti mbush zemrat tona me iman elush Allahu te bareke ve taala ç zoti onjele jlaluhu daban Rëbë të dëvotë që më daj Zotit të barë këhët të ala E lusë për Allahun të barë këhët të ala Që Allahut në largon të naruën prezjarit E lusë për Allahun të barë këhët të ala Që Zotit jonë të barë këhët të ala Musliman këdë qënë Allahut të ndihman Që shine Musliman Allahut të vëdison Fukarat, bonjakët, skamrot Allahut të pasuron E pasanik për Musliman Allahut të i bandë të gjemer të kulu qabuli hadha Vastagfirullahi rih